23. fejezet. A tészta krémes és finoman citrusos. A pancetta kellemesen sós és zsíros, a paradicsom pedig kerek és édes. Bort iszunk hozzá, a desszert pedig porcukorral meghintett friss eperrel díszített csokoládé torta. Jól ismerem ezt a süteményt, mert anya gyakran készített ilyet, és ma este különösen jól esik. Nálunk ez volt az ünnepi desszert. Carol Silver Szilvör hétköznapokon nem igazán szerette az étességet. A szüleim idővel áttértek a vegetáriánus étrendre, de néhány családi szokáshoz továbbra is ragaszkodtak. A különleges estéken mindig valamilyen csokolád és desszert koronázta meg az étkezést. Leülünk a padlóra, aztán a kávézó tesszük a boros poharat és a tányért. Mesélj a tervekről, A Sirenozéről? Bólintok. Na igen, már volt egy előzetes megbeszélés, ami jól sikerült. Kicsit lehajtja a fejét, és szégyenlősen folytatja. Szeretnének velem újra találkozni. Hú, ez nagyszerű! Összerándul a gyomrom, de igyekszem figyelmen kívül hagyni a furcsa érzést. Megmutatod a terveket? Kíváncsi vagyok, hogyan alakítanád át a szállodát. Carol mosolyog. Csak ha nem ítélkezel. Már a gondolat is vicces, hogy anyának kétségei vannak, ezért elnevetem magam. Ne butáskodj! Te vagy a legmagabiztosabb ember, akit ismerek. Biztos, hogy bármit csinálsz, tökéletes lesz. Ez kedves. Bemegy a hálószobába, aztán egy hosszú, lapos dobozzal tér vissza. Majdnem olyan, mint egy fiók. Felemeli a tetejét, és kiveszi a ceruzával rajzolt vázlatokat. Tudnod kell, hogy a Sirenuza egy fogalom. Pozitánul luxus szállodáinak egyik legcsodásabb példánya. Egyszer tényleg el kell jönnöd velem. A szállodámban lakó pasas néhány napja elvitt az Il de volt ott? Kerol mosolyog. Nagyon szép, de az egy másik világ. Így igaz. A Sirenoze maga pozitánó. Teljesen más élményt ad a két szálloda. Úgy emlékszem, azt szeretted volna, hogy még jobban érvényesüljön a Mediterrán jelleg. Kerol a papírra hunyorít. Igen, valahogy úgy, megmutatom. Az asztalra teszi a szállodatérképét. Itt a bejárat. Veteszi a boros poharat, hogy felén fordítsa a térképet. Ha átmész ezeken az ajtókon, a bútorokkal tele zsúfolt előtérbe érkezel. Ahol a lovas dekoráció is van. Igen, ott az a szörnyűséges faló. Ahogy továbbmész, ott a terasz, ami szerintem pozitánul legszebb terasza. Nem csak inni, hanem önmagáért ott lenni is jó. Ebből nyílik az Oyster Bar nevű étterem. Különlegesnek hangzik. Carol Bolint. Az nagyon elegáns. Drága pesgő és minden, ami kell. Elképzelem magam, hogy ott állok kisgyerekként. Na mindegy, szerintem jó lenne kicsit világosabbá tenni az előteret. Ha kibontanánk ezt a falat, mutató ujjával a rajzfülött köröz, az egész bejárat olyan lenne, mint egy hatalmas terasz. Az ideérkezőt a tenger fogadná, nem ez a zsúfoltság. Eszembe jut az otthonunk. A konyhából közvetlenül kijutunk a teraszra. Mindenütt hatalmas üvegablakok. Mindenhonnan árad a fény is a világosság. Akárki jött hozzánk vendégségben, rögtön beleszeretett a házba. Itt rendezte anya a születésnapi bulikat és az évfordulós vacsorákat. Itt készült a sábeszre péntekenként, amihez bárki csatlakozhatott. A kertben egy rózsákkal és gyertyákkal díszített sátorban tartottuk a bátmicvámat és az eljegyzésemet. Csodásan hangzik. Holnap is csütörtökön lesznek a meghallgatások. Tudom, hülyeség, mert sem profi, sem olasz nem vagyok. Mégis úgy érzem, van esélyem. Röhelyesen hangzik, nem? Egyáltalán nem. A boros pohára néz. Kész még? Kérek szépen. Kész teát? Igen, de szívesen megcsinálom. Szóval nem vagyok a konyhában, de a vízforraláshoz nagyon értesz. De csak ahhoz. Carol mosolyog, aztán megfogja a kezem. Ez biztosan nem igaz. Ott hagyom a nappaliban, és elindulok a konyha felé. Felteszem a vizet forni. Kigyítom a szekrényt, és háromféle teát találok. Zöldet, mentát és feketét. Két filtert rakok a bögréjébe, mert tudom, hogy úgy szereti. Aztán a sajátomba is teszek ugyanennyit. Amikor már forra a víz, háromnegyedik töltöm a csészéket. Tessék, mondom, és leteszem elé a forró teát. Kerül a csészére néz. Két menta. Honnan tudtad? Válatvonok, Én is így szeretem. Óvatosan kortyolunk. Mesélj erről a szállodai pasosról, mondja. Erre nagyobbat nyelek. Tényleg jobb két filterrel. Amerikai. kerül oldalra hajtja a fejét. És mi a helyzet? Már elég sok időt töltöttél vele. Mondtad, hogy elvitt az ill Pietróba. Az aztán tényleg romantikus hely. Semmi érdemleges nem történt, válaszolom, de ez nem teljesen igaz. Csak hogy itt az anyám. Ha most nem vagyok őszintem, soha nem leszek az. Na jó, csókolóztunk, Kerol szeme kikerekedik. Mégiscsak történt valami. Leteszem a csészét, aztán megtörlöm a hoblokom. Nem váltam el, még csak nem is költözt szét a férjemmel, csak annyit mondtam Eriknek, hogy távolságra van szükségem. Számít ez? Anya, kiáltanám legszívesebben, de szerencsére nem csúszik ki a számon. Kerol! Ne haragudj, de ezt muszáj volt megkérdeznem. Azt mondtad, nem tudod, boldog vagy-e. Nem azért jöttél el, hogy kiderüljön máshol, tőle, távol, azzá válsz-e? Nem tudtam, hogy ez így működik. Talán. Erik jó ember, nem ezt értemli. Őszintén szólva nem tudom, mi ütött belém. Eszembe jut, amikor Eden végig a hátamon a medence partján. Látom magam előtt a pillantását. Bevillan az utazás kapri szigetére és Nápolyba. Minden tevékenységünknek pont akkora súlya van, amekorát tulajdonítunk neki. Tehát tőlünk függ, mi mennyire fontos, mondja Kerol. A teára nézek. Olyan zavaros, hogy nem látni a csésze alját. Ezzel nem értek egyet, Kerol Bólint. Mindegy, látom, hogy számodra a megcsalás főben járó bűn. Hát nem az. Keroll lassan megvonja a vállát. Nem tudom, az? Megesküdtünk egymásnak. Én biztosan nem tudnék neki megbocsájtani, ha ezt tenné velem. Lehet, hogy ebben a pillanatban Erik nem létezik. Hogy érted ezt? Úgy, hogy ez az út nem róla szól, és talán nem is arról, hogy szereted-e őt vagy sem. És az is mindegy, hogy jó ember, jó férje, illetve hogy megérdemli-e, amit tettél vagy sem. Ez az egész csak rólad szól. Anyára pontosabban arra nézek. Szerinted ez tényleg így van? kerül lassan pislog egyet. Tudod, a jó emberek is hozhatnak rossz döntéseket, mondja, miközben a csészejére pillant. Sőt, a jó emberek is rengetegszer tesznek rosszat. Ettől vajon automatikusan rossz emberek? Látom, hogy még mindig a teáját nézi, és nyel egy nagyot. Jól vagy? kérdezem. Bólint. Persze, az csak az én véleményem, ha számít egyáltalán. Nem hiszem, hogy egy rossz lépés miatt rossz emberré válsz. Szerintem az élet ennél sokkal bonyolultabb, ezért nem visz előre, ha ilyen sarkosan gondolkodunk. Ez az a zakerről, akit ismerek. Mindenről határozott véleménye van. Kinyújtja a karját. Összeszedem a tányérokat. Fel kell, és elkezdi összegyűjteni. Segítek. Felemelem az egyik tányért, mire a megmaradt olaj és foghagyma rögtön a ruhámra csöpög, és beivódik a sejembe. A francba! Kiáltok fel. Jaj, ez a szép ruha! Felítatom, van baba hintőporod? Felítatod? kérdezi. Felállok. Kicsit rajta kell hagyni a hintőport, hogy kiszedje a zsírfoltot. Honnan tudod? Furcsa kérdés. Te tanítottad, gondolom magamban, de észre tudom, hogy nem ő volt. Mi több, ezt a kerolt, én tanítom. Anyától. Kerol a mutató, és középső ujja közé szorítja a boros pohártalpát. Tényleg, az asszony, aki mindent tudott. Hol a fürdőszoba? Szabad kezével megmutatja. Át a hálószobán és onnan jobbra. A szekrényben van a hintőpor. Addig kikészítek neked valami váltó ruhát. Köszönöm. ki kimegy a konyhába. Hallom az edények csörömpölését, és ahogy kinyitja a csapot. A fürdőszobába érve leveszem a ruhát, és a mosdóra fektetem. Felítatom egy törlőkendővel, hogy leszedjem róla a felesleges zsírt. Aztán előveszem a hintőport, és a foltra szórom. Kézmosás közben szemre vételezem Carol pipereholmiát, tusfürdő és a jól ismert Avino védőkrém, amit élete végéig használt. Felkapom és megszagolom az aranyszínű üvegben lévő parfümöt. virág. Kinyitom az ajtót és hallom, hogy Kerol még mindig a konyhában mosogat. Bemegyek a hálószobába és rögtön megtalálom az ágyra készített ruhát. Gombos blúz és egy halszálkás rövid nadrág. Összehajtom a derekam köré tekert között, aztán felöltözöm. Érzem magamon anyai illatát. Eszembe jut a Brentfódi ruhatára. Csak arra vár, hogy Carol visszatérjen. A francia ágyat fehér ágytakaró borítja. Ahogy befúj az esti szellő, meglippen a függöny. A nyitott szekrényben néhány élénk színű virágos ruhalóga fogason. Az egyik kék len anyagból készült. Egy bokapándos lilaszandár hevene ruhák alatt. Körbesítálok, és finoman megérintek mindent. Nem akarom megbontani a molekulák egységét, mintha egy múzeumban lennék. Mintha anya harminc éve kiugrott volna kávézni, vásárolni, vagy feladni egy levelet a postán, és nem jött volna vissza. Igen, ez az egész talán csak egy pillanatkép. Hirtelen úgy feltámad a szél, hogy a falhoz csapódik az ablak. Gyorsan odamegyek, és megnézem eltörte az üveg. Szerencsére nem. Úgy látszik vihar készül. Sötétebb az ég, és egyre erősebb a szél. Becsukom az ablakot. Ahogy a konyha felé fordulok, az éjjeli szekrényen lévő tetején megpillantok egy bekeretezett képet. Ismerős a keret. Kicsi, ezüst. Harminc évig anya éjjeli szekrényén állt. Kézbe veszem a képet, majd kiugrik a szívem, ahogy közelebbről is szemügyre veszem. Ez nem lehet. Kizárt, hogy... Egy kis baba néz vissza rám. Világos sárga ruha és megkötős sapka van rajta. Nevet. Minden rendben, kérdezik Carol. Nem válaszolok. Képtelen vagyok rá. A fényképkeret alján egy gravírozott felirat. Végig simítok rajta. Jól ismerem, hiszen a saját nevem. Ketty Silver. Tehát a konyhában lévő nő az anyám. Az anyám, aki elhagyott.